cum vor doi ani de zile la fratele Gabo și la fratele Mugurel dar Dumnezeu să să ne ajută. să fim pocăiți vorbim acum am luat vorba despre oamenii pocăiți Patru ani că v închis Dumnezeu bisericile pentru că n ați avut credință dar miște openele și în gale avocat. Nimeni nu a murit din poliție, nimeni nu a murit din Care tuma, polițist din a murit? Posilic? Ați auzit vreodată la noi în sat să moară vreun polițist sau la Beiu sau la Oradea? Nimeni nu a murit ducă e dracu să-i ducă. Nu. Nu au putut să moară 10 polițiști odată și să trăiască 100 o, o de țigani. că cum? Că pentru țiganii n-are virus. Numai românii mor de ciudă pe țigani că zice că țiganii din Franța și din aștia, aștia, Spania, Italia, Italia duce virusul în, în, în țările, țările noastre, dar nu-i adevărat, pentru că românii, nu. mai mulți au românii virus. Noi Lasă... țiganii n-avem virus, nu vă chemeți de noi, da. că noi suntem sănătoși, să suntem în stare de muncă, suntem în stare de orice. De fura, de tot. Ascultați, fura nu fură, numai Da, Ascultați oameni de pălaia <laughs> <voastra. laughs> da, pă voastră, vezi că n-ai sănătate. Ia să zânturi, fratele Tibi, de la